Harmadik fejezet. Logan és Traveller örömükben felkiáltottak. Fel a kezeket, Teddy, mondta Pam, amikor a bandita egy futómozdulatot tett. Nincs esélye rá, hogy becsapjon. Lilian tágra szemekkel nézett egyikről a másikra. A félig gyermek csendbiztos és az őszülő gentleman rabló furcsán hatottak egymással szembe. A bandita továbbra is nyugodtan mosolygott, de megrezdülte kenyhén az olcimpái. Szóval ön az. Hm. Ha azt mondanám, örülök, hogy megismertem, nem hinnél. Letehetem a kezem? Nyugalom, veletek gúnyosan idézve Holdvilág Teddy szavait. Előbb Mr. Traveller oda megy és elveszi a másik pisztolyát a nyerekkápából. A bandita elsápadt. Maga nem gyengébb a hírénél, Warz. Csak azt nem értem, hogy miért viseljen kilétére létére nagy taréjű mexikói sarkantyút és korbácsot is a csuklójára szíjazva. A négy szem másodpercekig egymásnak feszült, mozdulatlanul. Aztán pen nyugodtan felett. Mexikói áruhában üldöztem valakit legutóbb, és megszoktam így. Ismét néztek. A két tekintet úgy tapadta egymáshoz, mintha párbajoznának. Mit tud a korbács és sarkancsú Révin megállapítani? Ezt vizsgálta a fiú. Mit gondol most ez a fiú, és miért nézi így? Ezt kutatta a másik. A két ló nyugtalanul kapált, a két férfi felmérte egymást hűvösen, kíváncsian. Két szabad kóborló férfi, akik nem látják a jövőt, de megérzik. Akik tudják, hogy ez a találkozás nem véletlen. Születésük pillanatától ezzel a célral kanyargott mindenfelé az útjuk, hogy itt hirtelen összetorkoljon. És most beteljesedik, ami meg van írva. Ez a találkozás az élet nagy jelentőségű eseményei közé tartozik. Sorsuk magvába volt még, amikor elvetették. Mindegyik tudta jól, az ott szemben a végzete, ez biztos. Egy-egy hideg szempár olyan félelmetes, nyugodt pontossággal készít pillanatfelvételeket a másikról, hogy évek múlva is emlékeznek majd egy-egy apró részletre. De évek múlva már régen kialudta két szempár valamelyiket. És ez rövidesen eldől. Talán most, pillanatokon belül. Milyen szép pályát futott be a korához képest, mondja a rabló. A fiú megdöbben. Milyen gyorsan tanul a korához képest? Felelipen és holdvilág Teddy szemöldöke mélyre vonódik. A szópárbaj eredménye egy egy. Te fiatal vagy ahhoz, hogy Varts légy! – ezt jelentette a rabló mondata. – Te rólad, látom, hogy nem születtél a nyugaton. Gyorsan tanul, aki felnőtt korábban messziről jött ide, és mégis ilyen csodás harcos lett. – Szerencsés fogás, Varts! A nagy ellenfelét küzdelem nélkül kézre kerítette. Sajnálom, hol világt eddig, de nem nagyon. Az olyan embert, aki trapperként kifoszt asszonyt és gyereketől... A bandita felhorkadt. Ostobaság! Tömpe Bill és Ames Bigger tették. Még megfizetnek érte. Habsz még ma 800 dollárt vissza kapitánynak. És ha ez nem igaz? Én sohasem hazudok, és különben sem érdekel, hogy hisze vagy sem. ben érzi, hogy hiszi, amit hallott. Holdvilág tenni nem patkány, férfi. Ismét azt gondolja, hogy nem őrá tartozik az elfogása. Mit tegyem? Beszállítjuk Kentiveibe, mondta egyszerre nyugodtan, és lóra ül. Holdvilág úgyosan felhúzza a szemöldökét. Hát, mégiscsak győzött várc. Az ördög bújt belé vagy mi, Narrow egyszerre felágaskodott. Penn elejtette a pisztolyát, és meglepetten felkiált, míg a ló körbe perdül hátsó patáin. Ez mindössze két másodperc egérutat jelent holdvilág Teddinek, de nem mulasztja el. Fekete lóva derbinyerteshez illő ugrással suhan át a bokrok felett, és olyan iramban veszi a dobhajlás fordulóját. Eltűnt. Mire az erőrántott revolverek Slavéja követi, már messze jár. Ezer ördög! kiáltja Logan. A fiú felkapja a fegyverét és utána. Mm, nem éri el, mondta csüggetten Traveller. Ennyi előny épp elég Holdvilág Csak ugyan visszatért nem sokára üres kézzel. Megugrott, mondta. Nem indulok hosszabb üldözésre, amíg mi szlogen nincs biztonságban. Holdvilág Teddi sebesen vágtatott a hegyek felé. Az irámló terep szikrázva csattogott alatta, és nem értette az egészet. Véletlenül világosan látta, hogy a csend biztos szándékosan megdöfi sarkantyújával a lova véknyát. Attól ágaskodott fel az állat. Words futni hagyta őt. Másodszor is már ezen a napon. Ez kétségtelen. De miért? Elindultak a Way felé. A kapitány nyerekben folytatta az utat, míg a súlyosabban sérült ügyvédet két ló között egy megerősített pokrócon lépésben szállították. Ezért csak lassan haladtak előre. Örülök, hogy kezet szoríthatok önnel, Mr. Words, mondta a kapitány. Éppen jókor érkezett. Köszönöm, szólt szinte súgva, mintha szégyenkezne. Kentűvé és a völgy valamennyi telepese türelmetlenül várja magát, jegyezte meg Traveler. A hegyvidék rablói valósággal megbénítják az életet felé. Minden utas messzire elkerüli a vidéket. Tudom, felelte röviden is, gondolkozott valami. Mióta él ezen a táján holdvilág Teddy? kérdezte az Hat ösztöndeje, hogy hallatott magáról először? Azóta másról nem beszélnek erre fele. A hanyatlásnak induló régi nyugati rablóvilágot elevenítette fel egy másod Nagy feladatot vállalt, amikor idejött, hogy az üldöző csapatokat vezesse, szólt közben Logan. Mindent megpróbálunk majd, felelte lélektelenül benni. Nem tudott jól hazudni. Ez most kínos volt, a csend biztos ruhájában. A völgy valamennyi kiáróját és a hegységből vezető hágókat, logan, megszállták az üdöző csapatok. Csak egy madár juthat ki elevenen innen. Vagy az, aki végig sétál a felhőösvény a szerpentinjé, mondta gúnyosan Traveler. Ott ni, látja? A hegyeken át ugyanis Mexikóba juthat. Egy párágba vesző felhőktől csipkézett csúcs felé mutatott. Pán összehúzott szemmel nézett arra, de nem látott semmi különöset, csak a Rocky Mountain gigantikus láncát. A felhő ösveny szikláján keskeny szerpentén fut a csúcsra, magyarázta az ezredes. A sima gránitfal mentén egy fellépésnyi sziklaperem kígyózik fel 2000 méter magasra. Azon senki emberfia nem megy végig. A fontos, hogy szabályos harcászati gonddal végezze az üldözést. Elővéddel és tartalékkal. Mert ha kibújnak a gazemberek, akkor hosszú ideig nem állítja itt talpra ellenük a lakosságot. A mexikói suhanc hallgatott. Ő véletlenül tudta a rablók egyetlen kivezető útját. A gázlót, amely a Spont Water Grund túlsó partján a szép pöld kijáróján túl kezdődik, és holdvilág Teddy útba van arra felé. Közben kisé megelőzte lován a többit. Egyszer csak felfigyelt, nellyel rugatott Lilien. De nem szólt semmit. Egymásra néztek, mindketten halálsápatnak látszottak a holdfényben. Ez a fehér sugázás nagyon megszépítette a lányt. Furcsa, fájdalmas, szinte földön túli kifejezést adott a különben életvidám arcnak. Először van nyugaton, Miss Logan? kérdezte Ben. Ez látszik? Amikor a lova ágaskodott, elárulta, hogy újonc. A beszélgetés közben valahova semmibe nézett. Lilian ketftelenül bólogatott. Tudom, hogy nevetséges lehetek erre felé, de hát New Yorkban neveltettek, iskolába jártam. A nyugat magányos völgyeit csak hírből ismertem, inkább vidám társaságokat láttam naponta. Ben hallgatott. Milyen lehet New Yorkban az úgynevezett vidám társaság és környezete? Szebb, mint a mező, a hegy, a csend? A magas orsa, Mr. Wars, nem irigylésre mértó itt nyugaton. Szeretek magányosan élni. A fák, a hegyek, a folyók mind jó barátaim. És? Szerelmes, nem volt még? Kérdezte, de már is megbánta. De bocsánat, tudom, hogy illetlenség volt ezt kérdezni. Nem tudom mi a szerelem, felelte nyugodtan. Tizennégy éves korom óta harcolok. Ki ellen harcolhat egy tizennégy éves gyerek? A hideg, a vihar, az éjség és a fáradtság elég kemény ellenfelek. 16 éves koromban lőttem az első farkast. A hangja olyan volt, mint amikor ezüstpénzt dobnak a kőre. Lilian most sem tudta, hogy félelme, kíváncsiság vagy rokon szenfűzése a fihoz. Esetleg mind a három? De mégis arra a másik összes bajuszúra kellett gondolnia állandóan, aki azt mondta nyugalom. A mexikói suhanc végre oldalt fordította a fejét, és a lány arcába nézett. Mintha is kisél tekintete. Furcsa, merev mosoly játszadozik a szája szélén, és pillantása végig semítja a lányt. Maga nagyon szép, Miss Még soha sem láttam olyan szép lányt, mint ön. Nem érti, hogy Lilien mérpirul, Nem tudja, hogy keleten, a nagyvárosban az ilyen őszinte beszédre azt mondanak. Igazi vadember! de a lánynak valami furcsa jó érzéssel melegíti a szívét az a nyersbók. És a fiú hűvös tekintete is most lágyabb fénynyel ragyog. Valami kifeszült közöttük. Fájdalmas, de lelkesítő érzés. Tudták jól. Valami elkezdődött. És közöttük ott a harmadik, ebben a küzdelemben is egyenrangú, holdvilág tedi. Két szempár beszél egymáshoz szó nélkül, de hosszad. És egy harmadik szempár amelyik nincs jelen, sűrűn közbeszól. Már áll a harc. Halló! kiáltott előre Logan ezredes. Dévi nem bírja már tovább! A fiú megrántotta a szárat és bevárta a többieket. Csíkprérin voltak, közvetlenül az ösvény mellett kanyargott a Split River ezüst színű vonala. Pihenjünk, mondta Logan. Dévi fére beszél, van. A mexikó suhánc borintott leszállt a nyerekből és segített Liliennek. Tábort vertek a folyóparton, ahonnan messzire beláthatták a sík prélit. gyulladásba jött, és az ezredesnek is láza volt. Előre nyargalok, Way-be, mondta Penn, hogy jöjjenek magukért kocsival. A... Az a leghelyesebb, felelte Traveller, itt a síkságon nem lehet meglepni bennünket, ha jól nyitva tartjuk a szemünket. Mielőtt ismét nyerekbe szállt volna, könnyű lépések neszét hallotta a háta mögött. Mély lélegzetet lett. Jól tudta, hogy ilyen. Visszatér hozzánk ön is, Mr. Words? kérdezte csendesen. A fiú megrázta a fejét. Nem. Miért is jönne vissza a meggyilkolt csendbiztos ruhájába? A Spawn Water Grund gázlójánál ma még kiszabadulhat a gyűrűből, Cantyway-től néhány mérföldre mindössze. Holnap már nem szabad az út arra felésem. és nincs menekvés, ha ez a gázló lezárul. Felköti, hiszen a csendbiztos ruhájában van, akit megültek. Húsos farkas bűne őt terheli, örökre lemoshatatlanul. Miközben ezt gondolta, nagyon szorongatta valami a torkát. És miért nem tér vissza? kérdezte csendesen a lány. Nincs semmi dolgom itt, és, és sehol a világon. Az égcsillagokkal kivert sátora teljes díszében sziporkázott fölöttük, és hűs hajnali áramlás simogatta az arcukat. Lilian a fiú szemét kereste. Ez a szem erőt adott. Ez a szem előzte azt a másik színűt, amelyik állandóan megjelenik. De Penn másfelé nézett. Ha éppen akarná, szólt a lány, lenne miért, vagy kiért visszajönni, erre sem felelt. Gyerekbe szállt és elvágtatott. Belülről elkeseredett szenvedélyöztökélte. A mexikói olajsűrű vér lángot vetett. Szerelmes volt. Legalábbis ő azt hitte.